Принц Баяя Някога в една далечна земя царицата на едно мирно царство родила две момчета-близнаци. И всички в двореца ликували. Царът бил още на война. Но новината бързо го застигнала. Момчетата растели и първото от тях било по-смело и все гледало да си играе навън. Неговият брат от друга страна предпочитал да си играе вътре. Все вървял по дир майка си и излизал навън само до градината с царицата. По тази причина по-малкият от двамата станал любимец на майката. Кой е по-големият любов моя? Царицата знаела, че я пита защо по-големият ще наследи трона пръв. Много добре. Когато пораснеш, ти ще бъдеш следващия цар. На Уил му мръзнал да слуша как брат му ще бъде бъдещия цар и изливал душата си пред своя кон. Искам да видя света и да имам нови приключения. Уморих се да слушам как брат ми ще стане цар. И за негова изненада... «Щом не си щастлив от дома? Иди и опознай света!» Кончето му проговорило с човешки глас. «Как е възможно да ти говориш?» а, не ме питай, не мога да ти кажа! Ще ти бъда приятел и съветник, но трябва да ме слушаш! Но не и да тръгваш без разрешението на баща ти! Не вземай никого със себе си и не се качвай на друг кон освен мен!» «Обещавам ти!» Обещавам ти! Принцът помолил царя, но той не се съгласявал да пусне сина си. Бил непреклонен и не го пускал. След като царицата взела да го увещава, царят отстъпил. Но настоявал принцът да потегли и по начин отговарящ на ранга му с голяма свита хора и коне. Защо ми е такава свита, татко? Позволи ми да взема малко пари и сам ще яздя коня си. И отново принца трябвало да спори и да умолява, докато накрая успял да получи това, което иска. Моля те, обещай ми, че ще се върнеш след година или ще изпратиш вест къде се намираш. Обещавам, майко. С Богом на всички. Кунчето потеглило с неочаквана бързина за стар код. но той не бил обикновен към. Годините изобщо не му личали. Козината му била гладка, а краката му силни. Без значение колко дълго препускал, винаги бил пълен с енергия. Хайде да отидем в този град. Добре! Ти ще отидеш сам до близкия град, но ще се преструваш на ням. А, на ням ли? Не може ли да съм просто красив, непознат? Не трябва да разкриваш кой си. Представи се на царя каче да те вземе за свой слуга. Ако имаш нужда от нещо, ела прискалата почукай три пъти и тя ще се отвори. Добре, ще се маскирам. Принцът се представил на царя. Маскирал се, като превързал едното си око и направил лицето си да изглежда бледо и болнаво. Царят погледнал с съчувствие и симпатия на принца. Той го съжалил за това, че е млад и ням и го взел на служба. Принцът доказал, че е много способен. Не е минало много време, и царят му поверил управлението на домакинството. Говорил с прислугата и давал съвети на царя. Грижил се за двореца и вършил какво ли не. Всички го харесвали и скоро започнали да му викат Баяя, защото издавал само такъв звук. Баяя! Царят имал три дъщери, една от друга по-хубави. Сдобена най-голямата будинка и Словена най-малката. Принцът много обичал да бъде с тях. И понеже мисля, че няма и грозен, царят не възразявал да прекарва времето си с тях. Те го харесвали и го водели навсякъде, където отивали. Той също ги харесвал. Но най-много харесвал най-малката Словена. Всичко, което правил за нея, било по-хубаво от останалото. Венецът и бил по-богат, а цветовете му по-красиви. Здобена и будинка се шегували със Словена, но тя не обръщала внимание на закачките за специалното отношение на Баяя. Един ден Баяя видял, че царят е тъжен и с помощта на жестовете го попитал какво го мъчи. Възможно ли, скъпо момче, да не знаеш за бедата, която ни грози? Преди години тук долетяха три дракона и кацнаха на голямата скала наблизо. Първият беше с 9 глави, вторият с 18 глави, а третият с 27. Опустошиха страната ни, унищожиха добитъка и убиваха хората. Раконите нападнаха града и изгориха всичко. За да ги умилостивим, вадахме пред портите всичката храна, която имаме. Но скоро след това и ние започнахме да гладуваме. В отчаянието си казах да повикат в двореца една старица и я попитах дали има начин да изгоним тези чудовища. Ови! Начинът беше да обещая на чудовищата трите си красиви дъщери, когато станат за женене. Тогава дъщерите ми бяха малки момиченца. И за да избавя страната си, обещах на драконите дъщерите си. Бедната ми царица почина от мъка, но дъщерите ми израснаха без да знаят нищо за своята участ. Щом сключих сделката, драконите отлетяха и не чух повече нищо за тях до вчера, когато отново дойдоха. До когато се разнесе новината, че те отново са се настанили на старата скала и издават ужасяващи звуци. Утре трябва да жертвам най-голямото си дете. На следващия ден, второто. А после и най-малката. След това ще се превърна в един беден, самотен старец, без нищо. Баяя разказал историята за драконите и дъщерите на царя. Знам! И за това да доведох тук, трябва да спасиш принцесите. Но аз не разбирам. Такава е съдбата ти. Утре рано сутринта се върни и ще ти кажа какво да направиш. О, благодаря ти, Конче. Баия е бил толкова радостен, но трябвало да го скрие, за да не разберат истината. Тигни камъка под копитото ми и свади това, което стои там и трите доспеди са за теб, но днес си сложи червените. Но аз не съм рицар. Не се страхувай, Съсечи смело чудовището и се довери на меча си и запомни, не слизе от гърба ми. Те. О, трябва веднага да се върнем при баща ми, за да разбере новината. Утре е мой ред. се дали рицарът ще се появи и заради мен? Въпреки, че предстоящото ги плашило, те имали надежда. Аба я е успял дори да ги размее. Весело танцувал около тях, успокоявайки и останалите две, че всичко ще се нареди и за тях. Ето го! е отново се появил като непознатия реча, този път в бели доспехи. Атакувал дракона с 18 глави и с няколко храбри движения бързо се справил с него. Още една битка и още една изненадващо лесна победа за баяя. Бяхме с гръб и не говорихме с смелия рицар преди да си тръгне. Утре, ако ме спаси, ще коленича пред него и няма да се изправя, докато не се съгласи да дойде с мен в двореца. Какво има, Баяя? Да, утре всички ще отидем да се срещнем с този таинствен рицар. Баяя няма как да откаже особено на Славена, която коленичила пред него, хванала края на дрехата му и го гледала с умолителен поглед. Сърцето му се размекнало и бил готов на всичко, което тя поиска. Защо го направи? Те никога не трябва да разбира кой си. Славена и царят били много разочаровани, че техният спасител изчезнал внезапно. Но след това отпразнували щастливото и завръщане в двореца. Много скоро царят на една силна армия им обявил война. Царят разгласил на ширина длъж, като повикал всички благородници. И много доблесни мъже дошли при царя. Те се отзовали, а царят им обещал ръцете на трите си красиви дъщери в замяна на тяхната подкрепа. Това подтикнало всички млади благородници да се закълнат във вярност към него, да се върнат у дома, и да съберат войските си. От всички страни заприиждали войници и скоро царят се приготвил да тръгне. Царят повел своята армия на битка. Той поверил грижата за целия дворец на Баяя, както и безопасността на трите принцеси. Баяя изпълнявал задълженията си съвестно, като се грижил за двореца и се старал принцесите да са доволни и щастливи. Един ден се оплакал, че е болен, но вместо да се допита до лекар, казал, че отива на полето да си набере някакви билки. Принцесите му се присмели, но го пуснали да отиде. Кончето веднага дошло. Войските на царя отслабват а утре ще се реши съдбата им. Облечи белите доспехи, вземи меча си и да потегляме. Паяя се впуснал насред врага и създал такава суматоха, че войските на царя в едната се надигнали. Събрали се около белия рицар и се били толкова храбро, че скоро врагът бил разбит и разпръснат. Царят спечелил велика победа. Умолявам те, храбри рицарьо, е лав моята шатра да отпразнуваме победата. Благодаря ти, цари, но не мога. Щом принцесите чули, че непознат рицар се е появил отново и е спасил битката, не искали да се омъжат за никой от благородниците защото си помислили, че рицарят може да поиска някоя от тях. «Скъпи мои братия оръжие, обещах ръцете на дъщерите си на тези от вас, които ме подкрепят в битката. Всички вие проявихте голяма храброст. Всеки от вас заслужава ръката на една от дъщерите ми. Но, уви, имам само три дъщери». И за да реша за кого от вас да ги омъжа, ви предлагам следното. Всички ще се подредите в градината, а всяка една от дъщерите ми ще хвърли по една златна ябълка от балкона. После принцесите ще се омъжат за мъжете, при които са се търкулили ябълките. В същата вечер всички празнували, но Славена останала в стаята си и отказала да се яви сред гостите. Кончето за последен път качило своя господар. Щом стигнали двореца, Бая я слязала от него. Целунал за сбогом своя верен приятел и кончето изчезнал. Баяя, иска да говори с теб, принцесо. Толкова ли си ядосана на своя жених, че да се криеш от него? Ти не си моят жених. Баяя е моят жених. Но аз съм Баяя. Аз съм недъгавият, който ти правеше венчетата, рицарят, който спаси теб и сестрите ти и помогна на баща ти да спечели битката. Ето... Това е парче от наметалото на баща ти, с което превърза ранения ми кръг. Когато всичко станало ясно, царят се зарадвал. Гостите ликували, а с и будинка гледали завистливо. След сватбата, бая я е отпътувал със Славена, за да види своите родители. Когато стигнали родния му трак, всички се зарадвали за завръщането му, защото отдавна го мислили за макъв. След известно време, Мая я наследил от Живял дълго и щастливо, споделяйки всичко това със своята жена.